«Що ти поганче, пусти, бо вб'ю рвавсь князь до ворога!» «Хвилинку милистив князю», – відповів молодець, – «Ось вони там кидають вогонь!» І швидким рухом накрив голову Володимира. Тим часом дружинники випередили князя і заповнили собою поміст. Голосні крики радості почулися з уст невольників, яких приковували до лавок, найні ті свобідні гребці, зривалися та й тікали і собі, і на але на них кинулися варяги, і вмить почалася різня. Тим часом Анастас, який на рівні з варягами йшов вперед, побачив те, чого не виділи очі переможців. Кілька дромонів, які досі не брали участі в бою, стали на веслав під'їздити щораз ближче. А рівночасно за ними, між низькими гребенями хвиль, появилося двадцять зміїв, які був вислав Володимир Підсест ще з вечора. Досвітній грек зміркував швидко, що поки варяги допливуть, допоміжні запасні дромони зможуть наробити чимало бешкіту, навіть полонити, зранити чи попарити князя. Тому скочив між гребців і зайнявши місце порядника, словами звичайної команди кидав накази, як гребти веслами. Всі приковані раби машинально послухались, тим радше, що бачив в руках противників. Анастас мечем вибивав такт на мідяній блясів порядника, і на велике зачудування всіх дромонде лунали крики, стогони, падали трупи, плив на веслах поза ліні варязьких зміїв, наче тікав від тих, що бажали його брятувати. Наверх побачив та дивою опустив руки. Він стоїв хвилину між своїми, наче викована з бронзи статуя, а там кинув меч до стів Володимира та прикляк на скривавленій палубі, здіймаючи з голови золотистий шолом. — Піддаюся достойно твоїй власті, — сказав голосно, а хором повторили за ним ці слова всі оборонці. І з глухим стуком падали на палубу мечі щити, напівпорожні сагайдаки, ратища, луки. Здавалося зразу, що розлючені варяги не пощадять бранців, та один кивок князя спинив їх. Їх пов'язали, повели під поміст судна, а біля люків поставили варту. Тим часом на інших дромонах кипіла ще боротьба, деякі піддавалися швидко, зате інші боронилися завзято до останньої стріли, до останньої краплі крові. Уперше мало азійські та грецькі пірати, сарацени та ізаврійці зустрілися з варягами і виявилися, що ні їх в в морському ділі, ні воєнні машини не дорівнюють варязькій хоробрості. Погляд страшних сіро-синіх варварських очей, небуденні біляві постаті героїв півночі вже самою своєю появою тривожили серед земноморців. Не один із греків пам'ятав тавроскитів і варягів із давнішніх літ, та тоді за ними стояли могутні стіни царгорода, величезний флот дромонів, сотні дули з грецьким вогнем, а головно святий омофор імператора. Тут усе було навпаки. Вони поборювали саме тих імператорів, і то не на те, щоб знівучити безсмертний символ Божої влади на землі, а щоб вінок її вкрасти від правих власників, а накласти на нечистиву голову Фоки. Гордо дивився Володимир із помосту Дромона на перемогу та раптом занепокоївся. Шість запасних суден Фоки вже доплили до бойової лінії. Ось уже загорівся один із забраних кораблів і видко було, як варяги скачують з високого судна у свою низеньку чайку. Та в цю мить десь споза суден напасників Виринули нові змії, а оклики з тисячі уст вітав допомогу. Круто повернули останні дромони ворога. Перед ними була бойова лінія. Спозі неї загрожували їм судна імператорів, які не брали ще зовсім участі в битві. За ними двадцять зміїв. Загибель була неминуча. Останні дромони повстанців, користуючись вітром і течією, чим дощи помчали назад за закрут, берега біля Абіду. Швидко сховалися судна за скелями, а вслід за ними двадцять варязькі змії під проводом Ляйфра поплили на вздогін. Ляйфр мав наказ вистежити стан головної сили Фоки та відрізати його, коли можливо, від моря. Битва закінчилася. З розгорнутими прапорами уставилися рядом Дромони Володимира, Асікопулос, заступник Скілоса, Вичепорений у всі зверхні відзнаки свого становища вступив на поміст здобутого Володимиром Дромона. За ним у барвисті туніки з слуги несли повні мішки, зброю та завинене у чорне сукно чималий звиток. Світліший князю», — промовив Сікополос, так що чули його всі, — Очевидна благодать Господа зійшла на голови боголюбивих імператорів Василія і Костянтина. Вона то просвятила їх і казала, вибрати полководцем саме тебе. Двоя хоробрість світитиме по всі дні прикладом для нащадків. Ти багатий, ти могутній, тож не дарують тобі милостиві ні земель, ні золоте, тільки задягає тебе ризою Патриції, яка рівняє тебе з найпершими в імперії. Цікополос. Витягнув за пазухи запечатаний звиток пергаменту з великою печаткою імператорів, поцілував її, зламав печатку і, розгорнувши, прочитав, що боголюбиві імператори дозволяють Великому князеві на тріумфальний в'їзд у Царгород і просять його за десять днів на урочистий бенкет у Хризо Триклінії.